Укріпився інший, і стоять вони з велетенськими ножицями над пацієнтами, а ті ніяк не можуть визначитися, якого ж саме з двох вони хочуть позбутися. І кастяцій нема кінця. Ярко підкручує якесь коліщатко свого внутрішнього міелофону, щоб чути краще, і повертається до мене. Але мій стілець порожній. Я вже далеко за прозорою стінкою, листя повзе по моїх слідах, але гені мої заповнені осінньою прохолодою стають дзвінкими і крихкими, як старі ялинкові прикраси з тонкого скла. Ярко майже не печалиться, що втратив свою ймовірну здобич. Це ж Макдональдс! Дірка одні ванни цього містечка, крізь яку неминуче витікає вся тутешня вода, закручуючись у правий бік під дією сили Коріоліса. Ніхто нікуди не подінеться, а зараз Яркові не можна відволікатися у Макдональдсі, що хвилини з'являється більше люду. Треба пити їх всім маленькими ковтками, але швидко ніби каво, коли боїшся, що вона схолоне. Поруч зі своїми колегами Ярко вештається по залу, не дозволяє собі спочивати, ані хвилини вигадує нам нову роботу. Ще не скінчивши попередньою, крутиться навколо людей за столиками. Це його люди. Якби було вже сказано, Макдональдс хоче чи ні... Править тут за модель раю, і ярко в ньому святий Петро, ключник, що проводить вирішальну співбесіду із претендентами на місце в ньому. Співбесіда тим страшніша, що абсолютно мовчазна. Ось двоє бабців, вбраних чистенько і скромно, з'їдають папиріжкові, запиваючи їх чаєм, і перелякано виходять, озираючись на галасливу залу народого Ярка зі страхітливо світлими очима, який всюди встигає зі своєю шваброю. Бабцям дивом дається вивернутися від коліс джипа на доріжці під вікном Макдрайву. Вони цнотливо лаються собі під носа, поправляють вузлики на хостинках, сидінках, Вінюватиме висохлими пальцями і губляться поміж людей на вулиці. Ось хлопець у светрі з норвезьким візерунком, а з ним дівчина, що сидить, не знявши зі спини рюкзак, колись білого, а тепер брудного і нещасного плюшевого ведмедя з потворно розтягнутим животом. Хлопець, очевидно, неофіт, і вперто бажає показати своїй супутниці дорогу до Бога. Вона дивиться на нього широко розплющеними очима, коли він із притиском пояснює. Розумієш, спочатку ти читаєш Євангеліє і нічого не відчуваєш. Читаєш далі, читаєш і раптом хуяк прозріння. Дівчина шумно тягне через соломинку, кока-колу і... Чудується, он як прозріння. Ось повільно відчиняються двері, разом з холодом входить таємничий хлопець, несучи на плечі брудну картату сумку. Зупинившись посеред зали, він ставить сумку на підлогу вигрібає з неї жменю дешевих прозорих пластикових брелоків із різнокольоровим гелем у середині, а з нагрудної кишені сто з папірців, заповнених дрібним шрифтом. Все це він залишає на столах перед носом у відвідувачів не полінувавшись обійти усіх без винятку, я глухонімий, надруковано на папірчиках. Уявіть собі, як мені важко жити, не знаючи радощів світу, адже я не чую. Підтримайте мене в моєму горі і купіть собі на пам'ять ці сувеніри. Їхня ціна – 5 гривень. Знаходяться навіть двоє покупців на цей невибагливий товар – Немолода пані, що всім своїм виглядом кричить про благородство власної душі і чоловік, що платить 5 гривень за рибку із зеленою рідиною в животі, аби ущух істеричний крик його малої доньки, що забагла собі нову цяцьку». Ярко насуплюється, але все ж не наважується витурити зі свого царства брата по нещастю. Це ж треба вигадати такий жалюгідний спосіб заробляти, сердиться Ярко, затримуючи мокрою шваброю сліди зайди. Ось Ярко не чує і йому не так вже й важко, а от якби він чув.